Aipatu izan dugu zuekin, seksu gozea pandemikoa geredatu ezina eta sareko topalekuen da. Aste honetan aurkeztu dute Tinderen ligatza izeneko ikerketa, Alakanteko Unibertsiaeko, Tanaferrako Unibertsiaeko, Linguistika saileko bihirakasleke egin dute azterketa, Maria del Carmen Mendes eta Esther Linares dira, eta jendeak idazteko duen modua ligatzeko aukerarekin duen lotura aztertzen ari dira. Horendik ez dute erabat, e, beren ikerketa amaitu, baina aurreneko ondorioen berri eman dute. Ortografia akatxa kalabaza jasotzeko bide motzena da askotan. Berreun eta berroita amasei mostra hartu dituzte eta ikusi dute emakumen artean euneko larogeitabik ez duela ezer jagin nahi akatzortografikoak egiten dituenarekin. Eta gizonen artean berriz, bahuagoa da hizkuntz eskakizuna euneko berrogeitabik egindio teuko zita bati akatzortografikoen ortografikoengatik. Gorka peinagarikano lankideak Euskal Herriko Univerziaeko ikasleen artean egin du galdera. Ortografiagatik esan aldiozun norbaiti ez ez ligatzeko sare sozialetan? Norbaitekin sare sozialetatik ligatzen ari bazara, o ligatzen saiatzen ari bazara. Garantzia ematen diozu beste pertsonaren ortografiari? Bai, bastante. Sanik uste ikusten uste nara ber ikasten don, o ze ikendon bere bizekin, no? Mm, ez. Bueno, normaldea ez deta eta ligatzen ordun? Esténéis fibrat en autoradiografía. Eh? Ba bai. O se azkena lezo alimado y hastaetabla. Bueno, pues alimado donde komunikatzen, se zakit gero igual pertsonal que onde egiten du, baina ni datzi ez oline bakidazen, ba bai, karrantzia ematen dio eta. Eh, es. Es eh, bai. O sea, ez bakio oso ondo itxo egiten, comeriak. Bai. Mm, ez. Hombra, ni gustiatzeka eingo zitela. Hierazetak e, eta esek leku askotan aldatzen jiola. Zei ugale ez dira eh ortografia katxo bat sinok ebiaekala itzailenden dela normalen. Zenik e, idazten bali eta interneten eh idaztenen askotan nik hitzaileten bezala ez benetan idatzi beharko litzaken bezala. Adiez, euskeran bere euskalkin hitzaitegatik ez. Osea, batuan ez dau kontatzen. Nagia da htx batzuk edo bai. Aida, atxeek, askotan, atxe bat bai da. askotan htx botatzen dute bai primera vas el casco, una ah, vez tan. Vale. Eta hirutu zaizfe, Ana Jon. Kalein bete-betean e, bai. asmatu duela. Bate giten duen maitzekin, bai, bai, bai, bai, bai <laughs> <laughs> e, Ni bat nato horor neska batzuek esaten zuten horrekin, ez? Nik uste dut em, oituak gaudela sare sozialetan eta guatxapen eta alakoetan idazten ez batu azbaitzik eta bakoitzaren e, tokian tokiko aldaeraz, ez? E, eta hori ez dugula interpretatzenak atxortografiko bezala eta beraz ez dugula atzeraka ematen baina beharrez zuten lekuan, B eta UB eta alakoak, oiek begitako minai. <laughs> <laughs> eta gero, askotan erreparatzen diogu ortograziari, baina puntuazioari erreparatu ezkero, ez dakit nor ligatuko luken e e e inkesta ikusita. Zuek pasako altzen nokete, e e marra gorria, ergatibo erabiltze ez duen norbait ametitzeko modukoa da? E, uff. Iza meharko luke atzetik aitzakion bat, eh? e, euskalte gian hasi berri edo alakoren bat, bestela ez. <laughs> Zucion? <laughs> Puh, ez dakit zerra son, eh? ego eren ara bera. Eh, ez dakit, ez dakit, eh, nahi egultez <laughs> Kaixo maitean galdera egitea pentsatu dugu, ino gara niak aixeguna hon. Kaixo, egon anagora. Eh, Zuc jendeak eta ze idazten duen ikusita, ze esango zen hain Hanyera baki garria alda, euskara idazteko orduan. Bueno, ba, digudi, baiet, ez, ezak e, e, izaten duen bezala, hinkesta honek izaten duen bezala, oikarketa honek izaten duen bezala. E, nik, egin ez daukat, hori e, jakiteko aukerarik, ez dut galetu, e, buk, ba, bueno, zoslaia bakoitza gain begiratzen dugu, deskribatzenak, eta bila jen deskribatzenak eta buziorit, bai, bai, ikusten ditugu, zenbaitetan, e, akatsak, bai, tipografikoak, bai, ortografikoak, bai, denetarikoak ez, eta, eta, bueno, batzutan tentazioare izaten dugu, Oieksuzen dutuko baina. Eta agian jake jauk zuzen duarko agen hitut, genan eka horreak hakin na e, arakastaga joik dutela. Oie, aki jauk zuzen dutuko